потрощені частини мосту. Бачачи, що ця робота може затягтися на цілу ніч, отаман вирішив якось перебратися через рів і оглянути двір, храм та келії. І якщо там не знадиться жодної живої душі, то не гаючи часу поспішити до залізняка, щоб він прислав сюди загін. Дарина хотіла йти разом із найдою, та він рішуче запротестував. Отаман не взяв з собою навіть отця деякона, доручивши йому загін. А сам з двома товаришами, Петром і Охрімом, по живій драбині з козацьких спин вибрався на протилежний бік рову. Уже стемніло, на монастирському дворі де-неде виднілися якісь чорні купи, але розібрати, що воно таке, було неможливо. Козаки зараз же запалили смолоскипи, освітлюючи собі шлях михтючим червонуватим полум'ям, рушили далі. Як тільки темні купи потрапили в червоне коло світла, виявилось, що це були трупи замордованих ченців і сторожі. Із страшенним болем у серці дивився Найда на своїх товаришів і братів по Христу, які від рук мерзенних убивць постраждали за святе благочестя. Він був такий схвильований і вражений, що не міг рушити з місця і сповнений невимовної скорботи, Стояв з опущеними руками, не над надгробок на цьому кладовищі. «Ми їм у десятеро відплатимо за це», – похмуро мовив Петро, витираючи кулаком мимовільну сльозу. «І за це, і за все інше. Так, відплатимо», – заскрипів зубами отаман. «Нехай простить мене Всевишній, та людське серце не може не жадати помсти за такі злочини. Ну, ходімо далі». Козаки подалися до головного монастирського храму ще так недавно відбудованого і прикрашеного стараннями привелебного владики Мельхісадека. Нині цей храм являв собою страшне видовище. Двері та вікна були виламані, крізь них всіяла чорна середина церкви. На сходах залитих калюжами крові валялися трупи ченців, коло закиптюжених стін Дотлівали рештки вогнищ, розкладених, мабуть, для того, щоб подушити димом ченців, котрі сховалися в церкві. З душею, сповненою горя і жаху, зійшли найда, Петро й Охрім по слизьких сходах до храму. Та коли вони переступили поріг і зупинилися посеред церкви, перед їхніми очима постала така жахлива картина, від якої козацькі серця здригнулися і замерли в грудях. Полум'я смолоскипів освітило всю церкву, і його кривавий відблиск надав цілій картині ще трагічнішого вигляду. Скрізь було видно сліди страхітливого звірства і блюзнірської наруги над святиною. Образи з іконостаса та стін потрощені валялися на підлозі, царські врата, зірвані з петель і порубані шаблями, лежали тут же. Покрови вівтаря жертовника теж було здето, священий посуд зник, певно його забрали нечистиві бузовіри, які так по Блюзнівському глумилися над Господнім домом. І на цю страшну руїну широко дивилися мертві очі отця Елпідефора, прибитого до стіни величезними цвяхами. З обох боків від намісника висіли вниз головами, торкачись пасмами сивого волосся, кам'яних плит, підлоги, старші за саном чинці. Їхні обличчя від приливу крові здавалися зовсім чорними. Руки нещасним страдникам викрутили і зв'язали за спиною. Скрізь і у вівтарі, і в церкві валялися порубані, знівечені тіла ченців. У одних були просвердлені очі, в других – повідрубувані руки і ноги, у третіх – роздерті до самих вух роти. На перекладинах, на рамах вікон, на панікаделі скрізь висіли трупи ченців, спотворені озвірілими фанатиками. Найда відчув, що на його голові заворушилось волосся. Якусь мить усі троє стояли непорушно заціпенівши від жаху та обурення. Уся ця страхітлива картина, яскравіше за будь-які слова, сльози і зойки, свідчила про шалений опір, що його чинили беззахисні ченці, намагаючись відстояти свою святиню від осатанілих недолюдків. «Ходімо звідси!» – немає сили, – лухим здавленим від хвилювання голосом промовив нарешті отаман. Козаки похилили голови і мовчки вийшли – Сполохані їхніми кроками, кажани ховалися під високим склепінням храму